Välkomna till Good Luck Help! Avsnitt 11. Jag heter Marcus Persson och än så länge inom Sveriges gränser har jag Kristoffer Anelin vid min sida. Ja, yep, ja. Yep. Och som gäster idag har vi faktiskt med oss Revenge, som består av Viktor Kåson. Hallå! Och Björn Pansar. Tjena, tjena! Välkomna till podden! Tack så mycket! Och tack så hemskt för att vi får komma hit. Ja. Re revansch. Ni har hållit på ett tag. Ni är inne i fjärde säsongen, eller? Var är ja. ja. Mitt i är väl jag och du, Viktor. Men alla tittare är väl i startgrupperna. <laughs> ja, precis. Vi har ju, som man ser i, i avsnittet som kom sist så är vi ju i shots och löven ja. i, i bakgrunden. Men det gäller lite framförhållning. Ja. Jag har faktiskt följt revansch från Avsnitt ett, så jag har hängt med hela vägen. Nej, det är ju Fan underbart harligt. det här. Jag minns dock inte hur jag hittade åter. Det är nästan den mest intressantaste frågan. Hur hittar folk oss? Ja. När, man, när man ser att man har en ny prenumerant. Ja, nej, Som... jag har faktiskt ingen... Jag minns inte. Jag, jag, ni har varit med under svampriket ett tag där väl. Ja, precis. Men det var ju... Efteråt, alltså det var ju en bit in i. Jag har ju som sagt redan sett från avsnitt ett, så jag minns inte hur fan jag hittar det. <laughs> Men ja, jag har varit med hela vägen i alla fall. Och då var ju inte du med Björn, utan då var Fredrik med. Just det. Ja, han är fortfarande med lite grann på så här sidan, sidan ibland och ge inputs och grejer. Eller är det enbart ni två numera? Ja det har blivit det, vi hade ju Fredrik med väldigt mycket i och med att han var anknyten till säsong ett så, så när vi gjorde vår Blu-ray till säsong ett med alla där så var han med och gjorde lite eh, röst, eh, behind the scene röster, eh, kommentarspår eh, för blu ray men sen, sen Fredrik inte var anknytning till säsong två så tyvärr inte Fredrik med längre mm. i anknytning till revans år. Nej. Vi umgås fortfarande och jag har sidoprojekt med Fredrik på andra håll så fortfarande en god vän som vi håller god kontakt med. Ja, ja han, är, han är faktiskt en väldigt härlig kille. Mycket. Det synd att, eh, ibland så tänker man att det är synd att man byter ut honom eller så. <laughs> <laughs> oh, ja oja. Att ha tre i det här hade varit tungt också tror jag. Ja, det är svårt att få till tid och, och dylikt och det är tillräckligt svårt idag. Men eh, Fredrik är jätteduktig på att ta reda på eh, info och, och allt möjligt kring spelet. Eh, det, det är jag jättedålig på och Björn också säger för dig nu. Ja, det är helt okej. Okay. Eh, det har där honom. var naturligt på honom. Han har en annan grundkunskap om sånt här Han kan ju åtal och sånt där Upplever jag när man pratar med honom Han är jätteduktig så, på är han, han, det här. Det mest intressanta är Jättebra på att formulera rätt ja, det Fredrik Jäller är jättebra mm. Men han har ju Om man vill veta vad Fredrik Byslund med Så är det ju Superlife Podcast Om man får göra en liten annan Podd i en podd Announcement Så lever han vidare i sin podd då Efter avans eller under även också då På den tiden men eh, Superlagt podcast 2 Om jag inte missminner mig att de kallar sig mm -hmm. Det är en aktiv podcast just nu eller? Eh, ja. Jag skulle tro det ja. Ja, Jag har inte hört talas om det Jag får ta spana in den själv eh, Just tvåan eh, Blev väl att de la ner Först och sen kom tillbaka om mm. jag minns rätt så att, ja, det är full rolle. Mm. Du kallades MacGyver där i början, Viktor. <laughs> just det, ja. <laughs> uh, jag flyttade ju till Göteborg 2010, kan det ha Nej. det Björn? Nej, Nej. Nej det är något 2011 måste det 2011 var det, ja. Och uh, jag var ju faktiskt med... Anledningen till att jag började var att jag träffade Fredrik genom samma intresse. Då. Jag typ googlade runt på så retro-grejer under den tiden man liksom började snappa upp retro 2009-2010. Mm. Då fick jag komma in på hans blogg och läste lite om vad han hade för projekt. Och det liknade liksom det här med att jag ska nog ta spel igenom några spel som man inte klarade för. Och nu har man ekonomin och, och det här Och jag kände precis likadant Så jag kommenterade på hans blogg Och så hade vi kontakt där då Lite så här, omedvetet men, men sen hörde vi av oss eh, När jag väl hade flyttat till Göteborg då När jag träffade min flickvän eh, Flyttade upp och kontaktade dem Och hade en problem med ett batteri i en kassett som Det var en Earthbound Repro-kassett till Ness mm. eh, Fixade den Fick ju lite kontakt ännu mer där Och knöt lite band och Sen så kom vi på att vi skulle kanske testa att göra något videoprojekt ihop. Och då var jag med i hans podd då, under detta också. Fick jag vara gäst i Superlife-podcast Och där tyckte väl eh, Hammarin som håller i det, Mattias Hammarin, hosten där, att jag var rätt så teknisk av mig. Och eh, blev på något sätt ett litet slangord MacGyver där. <laughs> Och eh, jag hade då på den tiden En Mac-dator Så Mac-giver ah. ja, ah. Lite halvkul eh, Och då blev att jag typ använde det När jag väl började regga mig på så här Spelforum och sånt tillsammans med Eva För jag hade inget bättre Och det var så, ett upptaget redan överallt Ja men <laughs> ja, jag, jag har alltid svårt att hitta ett nick Men jag, jag lade ner det ja. eh, Det var något tillfälligt Bara typ <laughs> Ja så kan det vara Ja no. Men, ju... Vad heter du Viktor Klas? Ja, det är sånt vi Viktor heter du Viktor nu på alla istället. Du Hela jag du har ner MacGyver eller har du olika namn på allting nu? Jag har ett smeknamn från Småland innan jag flyttade till Göteborg som var Flöd. Ja. Äh, men... Flöd. F L D. Ja. ja. Äh, och det går inte att skriva för det är ett ö. Mm. Så antingen ett skriver jag bara <laughs> Flöd, det är ju inte samma sak riktigt. Så jag brukar skriva Victor där det går. Men när det inte går att skriva ur. Så hittade jag på ett... När jag skapade ett Steam-konto nu senast. Då bara så här, <laughs> Jag har haft så här töntigaste namnen ever. Typ så här. Dirty flow och jag grejer. Typ på, på engelska och piss. Och jag var nej vad fan. Så då var det samma viva igen då. Ska jag säga typ en ninja shadow bara nej slutar nu fan och så bara mm, jag gillar ju att äta mat så bara jag ska nog hitta umami licious <laughs> Jag vet inte vad jag fick det i men jag var inspirerad av typ den här sushi dokumentären vad heter den Björn? Giro Dreams of Sushi. Ja, och där ser de så här, oh, umami, femte smaksinnet." <laughs> vad fan är det? Oh. Ja. Ja, det är typ bara hm mm, jag Ja, umami licious han borde du så har så jäkla mycket gemensamt Mm. Jättelogiskt och det kunde ju att ta till Floed, F L O E. Ja, tänkte också det att, att, att, att vi ett Ö till OE, det är ju en klassiker. Eller bara så FLD typ så, så när man skriver highscore på en maskin kan man bara skriva FLD. Mm. men jag vet inte om man kan ha tre bokstäver på Steam. Nej, oj det då. Men ja, äh, whatever. Mm. Jag är väd att sätta nickname Generator. Alltså, du, du kunde ju heta att, uh, Awesome Black Dragon Knight uh, 87 också. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det är väldigt jävligt coolt Och till dig som heter Awesome Black Dragon Knight på Steam. Förlåt. <laughs> uh, uh, the Red Dragon Without Soul. Ja, <laughs> <laughs> ja precis. Nej, jag har ju faktiskt också hjälpt till lite grann i revansch, eller hjälpt till. Ni frågade efter eh, ni frågade efter eh, videos från Elgato innan när du köpte en Elgato Just det, okej, okay. var det du som skickade F-Zero-materialet? Ah. Det var det okay. Det hade jag faktiskt glömt och inte knytit riktigt nu när jag såg namnet så det var ju ett tag sedan dock Ja, det var det Men jag sa så. att ni sökte, jag hade en Elgato Nu har jag en Elgato HD60 Jag har uppgrad uppgraderat mig Ja, ah, nice. Men då hade jag den där Elgatton, vanliga Elgatton. Så då tänkte ja. jag, men jag kopplar in F-Zero. För det är väl, det jag tänkte jag att det var ett bra test. I lite ja. fart och fläkt i det spelet. Ja, visst. Nej ja, men det var ju avgörande där. När jag hade sett det här då, då köpte vi en. Och har använt den sedan dess? Mm, jag använder den fortfarande. Ja. Okay. Har, ni, har ni köpt en, en Frame Master nu förresten? Eller är det någonting ja. jag drömt? Ja, just det. Ja, vi har Björn. Du kan ta ja, den vi, biten. Vi kör med Framaster nu. Det blir lite så här... Uh, förr så satt vi hemma hos Viktor och hemma hos mig i våra vardagsrum, respektive sovrum. Och det blir ju... Uh... Alltså jag och Victor tycker det här är skitkul när vi får sitta och härja och dricker en bärs och stöka och stonka Våra bättre hälfter kanske inte riktigt delar den äh, åsikten. Nice. Så jag, äh, jag helt enkelt äh, skärmade min tjej till att äh, byta upp oss till en trea. Så nu har vi ett, äh, ja det, hon kallade det gästrum Men så fort man är inne så ser man ju ett, ett spelrum. Äh, och så samlingen växer ju sakta men säkert, och så tar det mer plats, och så. Måste de fyra snart? Mm, mm. Ja. ja, lite <laughs> så. Och så är det ju samma, så, så hade jag alla tv-spel i vardagsrummet, och så sa: hon, Nu har du ett spelrum, Nu får du flytta in allting dit och ha en platt tv och en tjock tv. Så vi fick helt enkelt eh, kompromissa lite. Tjock tv mm. åkte ner i källan, och. Eh, vi kör på platt TV ja, och mm. då var det givet. Viktor har ju pratat om den här frameisen så jäkla mycket. Jag är fruktansvärt oteknisk när det gäller det mesta. <laughs> eh, och jag hatar att läsa manualer. Så är det typ kinderägg-svårighet så är det perfekt för mig. Mer än det så blir jag inte så intresserad. <laughs> men så Viktor Victor tjatat och tjatat och tjatat och sen bara lagt upp bra... Alltså han lägger upp så jävla bra anledningar. Men man programmerar det nu. Allt ligger inne, man bara väljer. Kan du välja näst, men, näst, äh, Men vänta, men, vä men vänta. Vad är, ja. ja, eh, ja, är en Frammeister? Ja, precis. men Vad är en Frammeister? Frammeister är en uppskalare. Ja. Som eh, helt enkelt gör att vi får full HD fan nu. Mm. Och mm. Vi kan sträcka ut bilden utan att det eh, ser dumt ut. och Vi kan eh, modifiera bilden så att eh, den inte sträcks ut över min widescreen. Och skarpa råd, pixlar att, Precis, de är ja. så fyrkantiga Så att du kan raka dem här dem De är <laughs> det, riktigt det, härliga, faktiskt. Ja. Förutsatt att man har En RGB-moddad konsol ja. Och så in i denna uppskala Och utkommer det HDMI 720p 50 frames eller 60 frames och det är 1080p, 50-60 frames Och funkar jättebra faktiskt mm. Har ni hört talas om den nya Som är på, på G. Uh, nu ska vi se. Uh, open source någonting. Ja, oh, Eller är det mm. så den kallades. Ja, ah, jag tror det. Verkar vara bättre än Framemeistern bildmässigt, uh -huh. men avsaknaden av ljudet gör den lite oattraktivt för uh -huh. en vanlig consumer som vi. Uh, det går ju att gå förbi ljudet innan en uppskala. Du tar ju bara det analoga ljudet från skarten och går ut till ett högtalare. Men många kanske vill fånga ljudet i sin... Uh, Elgato, typ ja. som vi Och det går inte, för du separerar det analoga ljudet Innan digitalen blir Så den är bättre än Framemeistern, för Frame Balar när man kör på Sonic 2 Till exempel en split screen ja. Denna verkar slå lite Framemeistern på fingrarna där När det kommer till bild Bild, olika bildformat Ja, det var vad jag har förstått också ja. Men jag visste en, inte om det här med ljudet det var jo, ljudet har den inte stöd för Så det, det håller jag mig bort Från lite Tag till ja. <laughs> Den funkar ju faktiskt jättebra Framestern, jag hade, jag hade en Framestern för ett tag sedan. Sålde den Men eh, nu kom den tillbaka i, Till intresset igen för att det finns eh, Profiler att spara Så ställer du in en konsol Kan du spara den som snäs. Och då stämmer bilden i storlek och hur den är uppradad och allting. Förr fick du ändra alla inställningar efter vad jag du satt i och det kände jag bara, ah, fuck it. Ja, det tog så sån jäkla tid. Du hade inte den länge då. Det var ju det du sa, att det är så jäkla snyggt men det är för oanvändarvänligt. Till och med ja. för dig. <laughs> men nu är det ett forum då som alltid har pratat om denna och det heter sidan heter Shmoops typ smups forums, mm. um, uh, up forum och där är den här väldigt aktuell på en tråd är det typ så 100 sidor så um, vad hittade företaget som utan uh, inte solares japan lite till sidan uh, vad fan heter bolaget skit samma, ja. <laughs> uh, De kolla på tråden och få, få feedback från vad de ska förbättra. Från, från proffsen som sitter där och samlar punkter ut. Vad vi vill att det ska förbättras. Mm. Och nu släppte de då eh, profiler att kunna spara. så Den kom tillbaka igen till oss. Och mm. eh, slippa splitta i tid. och dit. Just det. Ja, ni ni kanske har talas om, var box-up-doom? <laughs> mm. <laughs> Nej. <laughs> det restaurerade så... du också. Ja, under ett avsnitt, om man tittar närmare på ett avsnitt uh, Hos oss uh, Sonic Var det i säsong tre, Björn? Ja, det måste ha varit Sonic um... Få? Nej, ett var mm. det Sonic 1 från säsong tre Det var uh, Avsnitt tio ja, där så Jag gjorde en box uh, Där man Jag köpte en låda och tryckte in Elgatorn och en, och, en, och en sketen uppskala Jag hade och en ebay köpt och grejer. Och massa kontakter och grejer i en låda. Så jag slapp ta med mig massa delar. Um, och så fanns det skatingång som jag liksom hade satt på, alltså utmonterat på lådan. Så det var snyggt. Som en, så ut som en fin liten pryla. Uh, jag hade ju klippt av lite kablar och, och moddat om lite adapter. Och satt ihop där i den där lådan så det blev snyggt och, och smidigt. Men det låter varmt. Ja, det jag av locket skruva av locket varje gång. Men eh, där kunde man köra in skarten och utkom en annan skart in till eh, eh, Framemeistern och Dittan och, och Eller till på den tiden Elgatorn. Nevermind. Den small i alla fall. <laughs> och, det blev varm. Det blev varmt tror jag. För en adapter bara puff släckte hela lägenheten mitt i Sonic så hela strömmen gick. Ja, men det tror jag, eh, jag minns. Man ser att det blir ja, en ni har ju en kamera som filmar er Och den ja. rullar ju fortfarande ja. Som ni ser att det blir puff ja. um, där hade, Men i alla fall Den här med, med, med box-up-dum-grejen Det är så mycket byggt med att behöva Splitta ut två signaler då När det kommer till analogt Nu bara går vi igenom för den var så den är så snabb på att eh, Emulera från analogt till digitalt Så du kan sitta och spela det Pass-through liksom igenom allting mm. Och det är ingen fördröjning Uh, jag tror att jag tittar har samlat vid det här laget Men uh, <laughs> Så funkar Playmeistern det, Och det grejen är grejen att det, det, som är, det är så förvånansvärt Hur bra bilder kan bli Med det här Och att man kan spela Riktigt svåra spel Och ändå Det funkar Jag spelar ju som några kanske vet Väldigt mycket uh, Propotector 1 till näst. Spivran är väl nästan intill Nästan, jag har, jag har verkligen funderat på att eh, försöka sätta mig in i det och börja med något sånt men det får bli eh, när man har tid för ett sånt projekt eh, yes. men eh, jag upplevde att Probotecto blev lättare att spela när vi kör med Framemeister <laughs> okay. eh, Allt blir skarpare man ser allting, du vet vad som är när det är du får ett jättebra flöde och ja, du, kan, du, du kan se, du kan räkna ut här hitboxen och det är inte det här blurret vid sidan av karaktären så man vet hur nära skott man kan vara så himla mycket lättare. Mm. Uh, så det, ja, jag tycker den den är god, den är mycket god. Nice. Krique, välkommen in i matchen. Tack så mycket, jag <laughs> på nästa avsnitt med <laughs> Har du, känner du dig till revanschkillarna här? Någonting? Jag har sett lite grann. Jag ska inte säga att jag är en, en, en välfrekvent frekvent tittare. Men jag har sett. Jag absolut, jag har snubblat över dem. Då och då. Det, alla behöver inte se allt. Nej, nej. Marcus ska ju alltid vara värst. Så jag tänker, yes. jag, jag lägger mig på en normal. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Nej, men nej. Det, jag tror, på tal om det som viktig frågan är vad folk hittar oss. Så när jag, när man går ut i Göteborg så händer det att folk kommer fram och sådär, tjänare. Och, nej, hallå eller? Nej han var faktiskt, han var norrlänning han som kom fram och hälsade på mig. Så, tjänare, är det du som spelat de här tv-spelen? Jo, jo! Eh, och eh, och då, han hade, hade hittat oss genom eh, Feber eh, Som faktiskt har varit väldigt snäll och delat många av våra avsnitt mm -hmm. Så jag tror att det, det är väl en del till att så många ändå sett våra avsnitt Ja det är det faktiskt Feber har varit mm -hmm. jätte, eh, jättebra, jättebra på att post, posta våra avsnitt Så att eh, ja, de har verkligen hjälpt oss omedvetet tror jag ja, väl, Har väl över 2000 subscribers på Youtube? Vad ja. har du i huvudet nu, Victor? 2008... Nej... Ja, något sånt. <laughs> 2K plus i alla fall. Ja, ja nej. det var det det De ljuger lite i Youtube. Ibland står det så här 2K. Bara, 2K? 2000? Och så går man in och kollar och bara, nej, det är 1900 det. 2067. Sådär, ja. Uh, det var 66 men jag gick in här nu Och tryckte, när jag tryckte upp den Så blev det 67 Magiskt nice. Inne och smyger Ja men det är <laughs> Det som är, är så bra är ju att vi Tillsammans faktiskt sätter oss Och tar oss tiden till att spela ett spel Från början till slut Det är ju, alla gamers vet ju Att det är gott Och speciellt när det är så här svårt Som det ibland faktiskt är Ja, de blir ofta de bästa avsnitten också. När man sitter och traglar med ett riktigt svårt spel. Och det mm. syns ju igenom att vi är glada över att det är klart. Eh, där har vi väl kanske legat lite på låtsidan och inte haft såna här jättesvåra spel. Men det handlar ofta om hur mycket tid har vi. Ja. Och jag känner väl ändå att denna säsongen har vi ganska bra om tid nu. För att det är inte längre tre veckor mellan varje avsnitt. Det är fyra. Mm. Så att åredigeringssättet eh, är lite enklare. Mycket har hänt i våra liv, familj och lite annat jobb och sådär men vi känner att det är lagom pejst på det och vi har tid att spela in ordentliga avsnitt och kanske större avsnitt också som är lite svårare och det gör ju bättre kvalitet och material tycker vi. Ja, när ni gjorde i Rygar-filmen så hade ni gjort jättefint med manalen och bockade för och... Mm. Kartan och sånt ja, det är ett riktigt bra avsnitt faktiskt Det är ett typiskt sånt eh, eh, Spel som eh, Behöver noteringar mm. Och vi Vi spelade in ett avsnitt nu senast Som eh, krävde lite Noteringar och sånt, har du kvar det Björn? Ritt, eh, målningen Där, ja. Ja. Ja. ja Det ligger ja. I, i, i I mappen, eller inte i ja. mappen Men i boken, vi drog ja. lite ut den sidan som sen. Så den ska vara kvar så sånt ska vi in och lägger med i det avsnittet. Så att sånt kommer ju återkomma till exempel. Kan, men, ni, äh, kan ni släppa en bomb vad det som är kommande avsnitt här i podden? Kommande avsnitt kan vi nog säga. Men ja. inte det vi hade anteckningar till. Ja, ja, ja, kommande avsnitt då? Vad är det? Äh, ska vi. Du säga det, Björn. Nej, alltså. Det är, vilket är det då? Det, är, det ska vi se. Jag måste gå tillbaka. Men det borde vara det på Sega, va? Äh, ja, ja. Ja, det är Gunstar Heroes Gunstar Heroes Jag tror inte jag känner igen det Jag har, ingen, jag har inte spelat så många Sega-spel i och sig. Det är, det är Ett spel gjort av eh, Treasure mm. Och det är deras första spel Faktiskt Så det blev inte så sådär skitstort mm. Nej, Tyvärr Men det är Tidigare det är anställda från Konami Som har gått ut och gjort ett eget bolag Uh, och de har gjort Alien Soldier också. Till är seger om folk känner igen det med. Verkligen ett spel som är så här ganska hur ser verkligen så här boss efter boss kavalkadspel typ. Mm -hmm. uh, väldigt uh, ganska bra shooter faktiskt men uh, run and gun. Okej. Okay. Running gun ja, precis. Ja men jag tror jag, jag googlar fram någon bild här. Jag tror jag faktiskt har sett en uh, speedrun på det. Oj. Det var det vi sa måste vara varit jävligt drygt I och med att det är så långt eh, Många Många sek sekvenser blir liksom långa Bossarna tål ju mycket skador. Sen vet jag inte hur mycket man kan bryta det här spelet Det går säkert, eh, går säkert Att förstöra hur mycket som helst Och så mycket annat eh, det, som, eh, det som jag tror är störst Som de gjorde var väl Dynamite Heddy kanske Det är ju ett sånt Just som det. sålt i miljarder Och miljarders typ. Totally. Och det kom ju även till Master System på virtuala konsol Och Game Gear och hela kittet det, Och det är ju jag. Det är ju någonting som jag ser när vi är på Spelträffar, att folk spelar det För att det är kul Så, Det måste ha varit lyckat ja, Det var de som gjorde Ikaruga också, eller? Japp yep. Radiant Silvergun Mycket bra spel Ikaruga, ikaruga men det, äh, det, det, var, det, var, det var ju fan vilket jävla as det var att ta sig igenom det här spelet faktiskt Ja det var mycket Två player Jag, två. Det, jag, jag, har, jag är ju kille och det är ju Victor också Men det kommer ju en automatisk eh, semi-färgblindhet ja. <laughs> eh, Och det, eh, det, här går, det är ganska fort, det händer mycket saker Det är blast processing genom hela <laughs> spelet eh, Do, Dock slowdowns Dock slowdown så jag faktiskt. Eh, men man blandar ihop sig och då. Det kostar sitt jäkla mycket i, i slutet på det. Men det var. Äh, det var det löste sig den här gången också. Ja, spoiler. <laughs> <laughs> Vi klarade. Oh <laughs> men ni, ni släpper avsnittet den sista fredagen i månaden, eller? Ja, precis. Men denna månad blir det första april, eller hur? Ja nästa månad första april. Ja, precis. Så brukar du ha någon någon Patreon stream på söndagen efter eller hur är det? Ja, nah, det är aldrig riktigt satt i sten när det blir. Okej. Okay. Vi har det emellan och vi ska, det vi har sagt och det jag och Viktor är överens om att vi ska ha streamen innan vi släpper nästa avsnitt. Uh. Ja, sen så får man ju klämma in det när det, när det går. Ja. All right. Men och, någon och... retro kanske. Vad spelar ni när ni inte spelar en in revansch Vad spelar ni hemma just nu till exempel? Ingenting <skratt> För att den här jävla Youtube-kanalen tar all min tid <skratt> <skratt> ja, det... Enda jävla kväll Jag har ledig tid Ja då sitter jag och redigerar den här jävla skiten Så jag har inte ens ett PS4 Jag har ett Xbox 360 det. Ja jag med <skratt> <skratt> Jag har ju ett Wii U har jag äh, Det är uppoffringar, vad Vad spelar och man på ett få... då? Spel här finns Man spelar Netflix. Ja, <skratt> och Victor spelar ju lite på det ibland. Mm. Och då spelar vi ju Mario Kart 8 bland ah, annat. Klassiskt. Ja. Jäkligt bra. Det bra faktiskt. Det är jättebra. Det som är så konstigt dock är att man kan spela Mercedes bilar där igen. Jag tänk på det. del så var det två Mercedes bilar, Mercedes-deck och sådana. Mm. Jättekonstigt. Men ja, det var väl. Cash in eh, treasure chest För Nintendo kan man väl tänka mm. Mm. Uh, Men det spelar en del uh, Sen så gillar jag hack and slash Så jag spelar, uh, har spelat mycket Hyrule Warriors Och fått en sån här Helvete, jag ska göra allt På Hyrule Warriors ah. mm. Det är ganska mycket Det är väldigt, väldigt mycket uh, Men det är väl annars så spelar jag inte så mycket på mitt Wii U Mycket mindre än vad jag har hoppats på Mm, nu igen. kommer ju Det bästa spelet genom tiderna Till den konsolen här eh, I helgen faktiskt eh, Och det är ju En remake på Lylat Wars Just det Den ser, det ser rätt fint ut. ut Ja, Och den kommer jag ha så nästa vecka Kommer du få testa den lite. Coolt Då, mm. När jag väl spelar så har det blivit Shovel Knight mm. Och eh, Ett, ett indie-utvecklat Attack on Titan spel för de som följer den anime. Mm. Det är någon som som gillar det. Så han har gjort en, en schysst variant av spelet. Uh, ja, googla Attack on Titan indigame och skit samman. Mm. Uh, mm. Lite halv, halvkul. Nyutvecklat, inte färdigt och sådär. Men uh, sen har jag en. akadmaskin. Uh, har jag en arkadmaskin eller snicka upp. Uh, som är baserad på en meme dator mm. Mm. MAME står för Multiple Arcade Machine Emulator. Så att den emulerar massa olika kardspel. Så jag kör väldigt mycket shmups Titt som och, och testar. För att få den att bli skräddarsyd och klockren. Så att eh, det är mycket schmups. Gillar jag. Bullet spel Och eh, ja. Jag körde lite Marvel vs Capcom. Ultimate Marvel vs Capcom. Här och Och lite fighting sådär. Så att... Eh, Blandat men inget gediget för det. Sitter, eller inget så här helhet att spela. För att det sitter jag ofta och. Det tar ju revens hos det nu ibland. Så det räcker. Ja, och sen har du ju barn också. Det gör ju en del. på behöver yeah. man ju vara lite närvarande som pappa. Ja, det finns inte mycket tid över vad man ska spela mm. och redigera. Så. Äh, ja, upphoffing. Mm. Det jag spelar som är nytt som är sådär som har spelat. Som har spelat rätt intensivt, även XCOM 2 det låter bra, som en mässa Ja, ja det är ungefär lika bra som en mässa Lika bra som Retrospelsmässan XCOM, det är ju Avavlingarna till alla de gamla UFO-spelen Och så vidare mm. eh, turn. Fantastiska Turn-based ja. ja, exakt Tre, eh, vad heter det? Snett uppifrån 3D Vad heter det? Mm. Eh, Asymmetriskt asymetri Ja, tack Snake Retro and Precis uh, Nej så det, det har jag spelat uh, Jag spelade igenom det Bara på normal uh, Och gjorde jag är, sån, jag är ju en looter Som Viktor kallar mig Lotta då uh, Och det, jag ville göra allt Så jag, mm. uh, jag gjorde det Så Jag la väl en 60 timmar Eller någonting en, där. en vecka På tungt på våran normal genom playthroughen? Eller menar du att du har gjort allt i spelet? Jag har kört Iron Nej, jag Man? Nej, på normal playthrough så gjorde jag, testade jag allting. Det, och också då för att förstå hur, hur, hur man ska bygga inför Iron Man playthroughen. Jag är lite sugen på att testa den, men det är ju... Jag är ju rädd för det. Mm. Den dagen man börjar med det så har man ju mm. typ inget liv. Iron Man är ju då att, att Spelet har bara en sparfil Och det är spelet som sparar åt den Så ja. att du har, kan som inte ladda ja, om du råkar göra fel Så kan du som inte ladda tillbaka Utan spelet sparar direkt mm. Så om en gubbe dör, då är den död Ja, precis Och när, i event Den sparar ju också, den sparar ju i eventet mm. Så att om du dör så blir det När gubben dör under den Låsta sekvensen Så blir saven Mm jag vill bara få det är grej, det heter isometriskt Okej okay. <laughs> ah. <laughs> Det är bra Men annars så, det är väl typ Sånt där Jag köpte på mig jäkligt mycket spel Över eh, mellandagsrean på Steam Faktiskt Så jag har lite kvar där som jag inte är klar med Men det är mest åt att man går tillbaka Till sånt man spelar när man var Barn jag, på eh, som, eh, jag testade den här HD-remaken På Heroes of Might and Magic 3 Ja, just det. Uh, också ett spel som man. Det är ju så. Här, det är ju därför man har en dator idag. <laughs> <laughs> För att det, det spelet kom. Och det var det bästa som fanns i mitt liv. Ensam på landet. <laughs> <laughs> sitter det och drack te <laughs> uh, Till på att det skulle bli typ Men det, nej, det är ju också bra. Kriker, har du spelat något senaste? Uh, ja, så jag har spelat uh, Link to the Past säljda. Uh, håller jag på att trägla mig igenom uh, gamla SNES-liret Mest för att uh, jag minns när jag var liten så hade jag väl. Uh, Vad kom jag då? Jag kom till sista borgen, tror jag, åttonde sköldpaddsborgen. Mm. Uh, och jag vet inte hur jag inte lyckades klara den när jag var liten. Men av någon anledning så, så jag var jag att ta revansch på spelet helt enkelt. Rätt, helt yes. rätt. Så att, nu är det klart i alla fall Så nu kan jag gå över till uppföljaren Så att säga mm. Som kom till, vad var det? Nintendo DS, 3DS kanske till och med oh. Link Between Worlds Kanske det heter Det utspelar sig typ i samma, i samma värld I alla fall Det ska någon halv uppföljare Hur de har byggt upp spelarna är ju ja. så jobbigt Det är så rörigt på något vis De har ju bara hoppat fram och tillbaka men det är någon som vet. Det är en hel bok om timelines. här för är alltså det. Ja, Den, är. den, den har den du Björn? Den har jag. Jag fick den i eh, födelsedagspresent av Victor. Oh, eh, när den kom. Eh, och, eh, samlare inplastade. som han är så har han inte läst den. Han har inte ens öppnat den boken även. Den Nej, står där i min kondition. Såg... Ja. Så att han var inplastade i hönet där. Jag tänkte att någon gång Eh, när jag får tid så ska jag faktiskt sätta mig och läsa boken från, alltså, från början till slut och, och sen spela spelen från början till slut ja, Eller? Ja, det är i timeline-ordning det hade ju varit schysst det, var alltså, det har varit en upplevelse men det tar, ja. det tar nog lite tid men just att läsa den från början till slut så jag ska jag lägga undan den så inte behöver läsa den flera gånger ja det är ett projekt du får göra själv <laughs> spela dem från början till slut ja, och spela dem och läsa böcker i tidsboken och allting Mm. Ja, det gör jag nog. Men ett spel som. Jag, har ni spelat eh, som, har, eller som jag undrar om ni har spelat som har retrokänsla men som är relativt nytt är ju Hotline Miami. Ett, mm. Eller två, mm. eller är det något, Har ni spelat något av det? Jag har Hot spelat två. ettan och jag har spelat. Jag gjorde allt man kunde göra. Ettan, Tog alla trophies och ja. Jag gjorde allt så att säga? För det är också någonting jag tänkte att jag skulle göra. Jag spelade igenom. Jag har spelat igenom hela storyn och kom på 31% och kände. Skit. vad jobbat? Det är dryga achievements tycker jag är den. Ja, det... Ruskigt dryga. Po Poäng eh, achievements, de flesta, om jag minns rätt. Ja, men det är ju ja. sån att typ, kasta, döda någon med en tegelsten. Eller döda, döda typ fyra med samma tegelsten, det är inte något sånt? Sån så när man lyckoträffar, typ, oj, där fick jag en achievement, typ. Såna och så måste man ju nästan låsa upp vapnena och sådär. Mm. ja. Och sen är det ju jäkligt svårt att få A+. Nej, alltså när du väl får in flowet, då, då går det undan. Alltså då, det är inte så svårt. The dirty flow, maybe. <laughs> <laughs> jag vill väl få in Victor's nick då. <laughs> <laughs> Nej, men alltså när man lär sig hur man håller upp kombon då, då, är, det, då är det rätt, jag ska inte säga enkelt, men en, det blir enklare att få A+, i alla fall. Ingen omöjlighet Ja, och jag har ju problem med att när jag får in flowet Ungefär då så kickar ju musarmen in Om man får ju ont <laughs> det, Och jag, blir, jag stressar upp mig själv Och så sitter jag här och skriker Och så kommer min sambo och så åt mig hålla käften <laughs> Men man... nu, det rummet nu, sätter du i spelrummet det är där du ska spela <laughs> Tvåan har jag dock inte rört Men du har rört det, Krike Ja, absolut det, det ligger här är det typ samma-samma? Samma, samma-samma, fast eh, lite likadant. Eh, ja, det är ju inte så jättestor skillnad. Det ska jag inte säga. Den spinner ju vidare på någon sorts story. Eller vidare, men den spinner ju på sin udda story. Mm. Eh, och ja, det är väl samma. Mer av samma av det man gillar, ska jag vilja säga. Men jag har hört att det ska vara mycket svårare. Jag tycker det. Jag har inte klarat två. Jag har lagt den åt sidan. för Det var säkert mest för att det kommer andra spelare i samband säkert. Men jag har inte klarat dem och ja, jag tycker den är svår. Musiken är störtsjön i ettan i alla fall. Hur var ja, den i tvåan? Alltså jag tycker musiken, är, ja, jag vet inte, jag har varit nog kär i musiken i ettan. Den är ju liknande i tvåan. Men jag tycker inte den är lika... Den blir inte lika transaktig. när man, Med det som man dör och trycker man reset och så kör man. Och så, ja, man det blir som en trans, mm. inbillade jag mig. Men jag vet inte om det var... Jag tyckte inte att den var exakt lika ja, bra i tvåan. Så. Ja, jag är lite bekant med... De som har gjort spelet. Mm. Eh, sådär. Och jag, eller efter att de har, efter att Hotline med I2 hade kommit. Eh, så fick jag reda på att det var de. Jag tyckte att det var lite likt. Och sen så, så köpte jag det nu på Mellandagsrean I kommer de ju hata mig men. Eh, så fick jag reda på att eh, en annan bekant Elliot Berlin eh, med och gör musiken då. Eh, och att eh, de tydligen. När de promotade här Så har de med Fucking Werewolf Som gör mycket av musiken till med mig? Så deras promotional tour För med mig? var Festival med musik typ <laughs> um, Tyckte jag var rätt häftigt um, Men det, det missade man ju Så kan det vara Man kan inte vara med om allt Nej Ja, skapar jag skapar tv-spelshistoria Istället jag TV Ja, Victor oh, Jag hörde under E3 När de promotade Hotline Miami Så tror jag att de inte var med i E3-mässan De stod utanför i typ en, typ, Var det en husbil eller någonting Det var något så här halvsliskigt Och promotade den där inne Jag kan inte svara på att det var en, Men jag tror att det var en, typ en RV En husbil eller något Det var lite skönt Låt, så så, att, så, lite, så. lite distans men ändå liksom. Nej, Fantastiskt spel jag gillar Ja, jag tycker om, de är, det är liksom Det är det, det är och det, det, det är just att en bra spelkänsla gör ju mycket naturligtvis mm. Det är ju bra, det är funktionellt Men Ja, det håller liksom Ja, och så har den, när man väl dör Så du är tillbaka på ett, en Hundradels sekund det, det tycker jag är så skönt att Man, man bara, ja, jag misslyckades Restart och sen är man inne i, på ja, Banan igen och gör ett nytt försök Ja Exakt, det är ja, inte så är... som vad är det, Dark Souls typ eller Bloodborne eller någon. Är äh framförallt, det var typ en 50 sekunders laddningstid när man hade dött eh, typ. Ja, och det blir ju Men det är väl mest för att de är som de är. Men ja. De gillar att jävlas. Eh, men nej, det är, ja, men, kom igen. Vannsinnigt jobbet. De har säkert en timer på 30 och så laddar de spelet sen bara för att liksom, man ska sitta och svära så mycket som möjligt. Få ut det där, det värsta, värsta. Men det kanske är den här, om man har den tiden på sig så ändå coolar man ner lite så att man surar inte dosan i tvn. Kanske är så, kanske är så. så kan, kan man ha något ja. med det att göra? Vad Viktor? Ja? Vad vill du spela när du får tid till att spela då, här i framtiden? Battlefront? Star, Star Wars. Just det, ja. Det är backlogt där. Right. Och Just... eh, spela klart Shovel Knight. Jag vill spela mm. Shovel Knight också. Jag har haft det länge i min så här, att spela. Jag har inte köpt den, men jag vill Jag vill spela och köpa det. Eller köpa och spela det. Mm. Ja, jag vill verkligen eh, Jag vill köra Angry Beauty Games Nerd-plattformsspel. Även om det är ganska så jävligt. Jag vill i alla fall bara testa det. Men jag skulle verkligen Alltså det var hur länge sedan som helst. Jag faktiskt satt med en... Jag vet hur länge som helst men... Jag märkte att jag hade... Skaffat Surround. Eller märkte. Oj, oj, oj. oj. oj, oj, oj. Surround är <laughs> <med. Wow>. 5.1, <laughs> var kom det ifrån? Nej <laughs> men Jag har aldrig faktiskt satt in ett riktigt spel med riktigt bra ljud. Och använt det här surround som jag köpte typ... Förra året eller något. Så länge sedan var det jag faktiskt spelade någonting riktigt jag. Så att... Houndons stoppar in det och bara... What the fuck är det som låter? Det hur grymt ljud som helst. Så eh, sitta och spela typ något riktigt så first person spel. typ Battlefront som sägs ha bra ljuddesign och sådär. Eh, det skulle jag verkligen vilja spela om jag fick tid. Mm. Framöver. Ja, det skulle jag också vilja spela. Det... Jag gillar dlc man kan vara... Alltså karaktärerna som de släpper i Häftigt scenen var Vilka var det då? Det var han... Eh solo Jag han som han som skrattar typ så som du skrattade nu i skäpet med Lando när de flyger han med tre kinder på varje sida It's a trap. Nej inte han, han som säger så skrattar han. Jaha han när ja hänger kinden. Ja precis han han han på Han har ingen Roll. Han är bara där ja, men Han är med och uh, kämpar i uh, Skeppen i X-Wingsen uh, Oftast Han sitter ju som förare mm. Han är pilot va? Ja ja, mm. men, ja i alla fall han, han och han den gröna Som ser ut som en fisk Ja just det du, ja. Man kan ju inte namnen på en karaktär Är detta han mm. äh, <här> alltså, Han som blir skjuten mm, Precis av hans solo. First. Som, som först, ja, precis. Ja. <laughs> oh, oh. eh, när man kollar på det, det ser ju coolt ut. Ja, det ser jättegrymt ut. Någon har ut någon jävla patch så att det ser så här ännu mer 3D och verkligt stående ut. Det är någon jävla patch som går att lägga på GTA och uh, Battlefront och kanske massa andra spel. Men... Okej. Okay. Det är något som gör att det renderar grafiken ännu mer verkligt För det ser helt sjukt ut så här. Så googla typ på Battlefront <laughs> Better Graphics. Eller någon sån här typ verklighetsliknande graphics. Så ja, det ser helt sjukt ut. Så. Mm. Battlefront alltså. Ja, det är väl det jag sluktar efter lite. Yes. Jag är sugen på... Vi har en kompis som sponsrar Hannes han. han sponsrade ju Oculus Rift mm. Mark 1 ja. Så han får en av den där nya nu då Ja just det Den äh, riktiga mm. Och han har Han är ju lite knivig Så han ska sälja den innan den öppnar Han ska inte testa den, han ska sälja den och donera allting till välgörenhet oh, ja. eh, Så jag försöker övertala Min andra kompis Oscar att <laughs> han har... Han har Han har datakapacitet till Dash, och då tänkte jag att det hade varit fett att spela Till exempel då ja, med Battlefront i Oculus mm. Något mm. sånt där Playstation har kommit ut med att de ska släppa sin VR I ja, oktober Ja och eh, Oculus sa ju att den är, de, de sa det lite, lite Lite major Den är värd pengarna De sa inte att den var bra De sa att de är, den är värd pengarna <laughs> ja, Men säg inte Säg inte Oculus Att liksom eller säg inte PS, Playstation att ah, vill du ha riktig bra VR så köpte det dyrare från Oculus. Säg inte dem det åt det hållet. Jo har... men jag, jag tror alltså, det gör de väl säkert. Men det är ju också Oculus kommer ju vara bäst ett tag. Ja, men så är det. Säkert. Du har ju men. köpt något tycker väl, också. Eh, ja, jag förbokat Oculus. Eh, skulle ha leverans i april. Eh, mm. Inga problem med det. Men eh, Viven såg ju riktigt fräsch ut. Så jag är lite kluven. Så jag har avbokat min Oculus faktiskt. Vilket jag säkert kommer grina över när jag väl borde haft den så att säga om en månad. Men ja, vi får se. Jag tog ett steg tillbaka och funderar på Viven nu istället. Yes. Just för att den hade väl... Ja, jag ska inte säga att den hade mer spel än supportade. Men när Steam ligger på den och har sin Steam VR eh, API-grej då så känns det nästan som att... Och de har fungerande kontroller redan framförallt som var lite ja. Vi har inte riktigt sett Eller ja, vissa har ju fått prova eh, Oculus Men vi vet inte var pris den hamnar Och när den kommer ut ens Så att, ja, Ja, det är Lutad vibe nu i alla fall Ja, det, det, är, alltså, det, är, är, det, ju, det är ju ganska kul Hur det går Jag minns um, Den referensen har väl alla hört Men uh, är det inte i Är det i Hackers det här körs av VR-boxning Den filmen med Oj, uh, den filmen från 94 eller vad 93 kanske till är. med de är. Ah, uh, ja, är det den med Angelina Jolie Ja exakt uh, Han som spelar Sick Boy Trainspotting uh, uh, De hackar runt i alla fall Och så, så är det så här Coola flyby scenes När de hackar Och så är det typ som hus Och så står han i en cool låt Kommer på och han står, låtsas Boxas i en sån här VR-ring Och det är liksom Det är så jäkla dåligt Men han spelar med sig så himla mycket Och så tänker man Vi är inte där ännu Nej. Uh, Men det är inte långt kvar Och det är ju det som är drömmen Det är ju när man var liten och så sånt Som så man tänkte Tänk om man hade något sånt Och nu mm. är det ju faktiskt inte helt omöjligt Att köpa någonting Där man med kroppen interagerar Så pass mycket i ett spel mm, mm. Virtual Boy. <laughs> ja, precis. <laughs> precis, varför inte? Den gick ju bra, eller? Ja. Alla dansmattor? Ja, precis. den Dance, dance mm. Men, ja, nej, ja. Det är kul att se hur det går framåt. Och det är kul att det finns folk som tror på sånt här. Mm. Mm. Ja, de, de säljer ju slut omäckligen. Både, Jag vet inte, Playstation vi sa väl att de hade sålt slut mer eller mindre i Europa. Eh, eller den tyska Amazon Hade väl sålt slut på typ 10 sekunder eller någonting När de släppte sina förhandsbokningsexemplar mm. Så att ja, men det var någon sån där 10 men 15 då eh, Men så att det verkar ju vara ett tryck eh, Så det är kul mm. Det visa att det finns köpstarka Men jag tror det har mycket att göra med att de som är Alltså deras målgrupp Har väl lite pengar förhoppningsvis mm. För det är ju vi som är målgruppen Som är kanske mellan 25 och 40 då. Ja, precis. Ja. Ja, det är väl inte så många 16-åringar som kommer och att kunna ut 11 000 eller vad de nu kommer gå på plussen-dator. Ja, ja, Playstationen precis. blir väl billigare då. Den var bara halvt men i alla fall liksom, det är mycket pengar. Ja, absolut. Men det... Och sen är frågan hur fort det kommer dippa. Ja. Mm. Kommer det vara så här att äh, men det, äh, Average Joe-ägande äh, på Oculus och liknande produkter Om Två generationer Eller hur blir det Ja precis mm. ja, det är också, Oculus var väl ganska tydliga med att de, det inte kommer ut en ny Oculus Nästa år utan att de liksom Ska spinna vidare på Alltså nästa version kommer lite längre fram mm. Och då är det så, ja, så att vi... De kommer bidra sin tid och utveckla en ny version Inte ja. bara slänga ut någonting För Exakt. att mätta marknaden Vilket förmodligen är bra Mm. Men, ja, det är nog bra för vi den i långsiktigt så att säga. Frågan är många som. Ja, nej det ska bli spännande. Det är som sagt, när dippar den? När kostar den inte 8000 i Sverige? När ja. kostar den 5? Eller vad nu som är, undrar vad sweet spotten är för folk. Det kan vara intressant. Är det 4 där, PlayStation har lagt sig? Eller måste man titta lägre? Så jag, jag kan tänka mig att någonstans är det ju ändå. Tänker du köpa en PS4? Då kostar PS4 inte 4000 Men tillbehöret, mm. det gör det. Mm. Det är ju någonstans. Och tänk då om man ska köpa en PS4 för det. Då hamnar upp, upp i. upp sju, nästan åtta tusen. Det blir liksom. Och spel på det. Ja, precis. Så det, ja, jag vet inte. Det är lite saftigt för mig. Jag som sagt jag, jag nöjer mig med mina gamla Nescasetter. Mm. Mm. Jag har väl kanske inte den köp starkaste. När det gäller sånt. Tyvärr. Jag hade viljat, men det är samma sak där så det här. Victor skulle ju klara av Att hålla på med sånt här Du är smart nog säga. Mm. Att ämen, inställningar och sånt där Du skulle ju kunna få det hur jävla bra som helst Ja, men jag orkar så Brukar ja. jag med fan på det Men mm. mm. har man köpt något så får jag använda det mm. <laughs> ja. ja Jag är ju inte riktigt alltid där va mm det är gött att bara ha i hyllan och aldrig använda. Fy fan. Jag sa, jag sa att... som en bok till ja. exempel. <laughs> <laughs> ja. Fa. Touche. Touche. jag är väl ändå och det är väl du också viktigt. Vi får väl ändå säga att vi är sådana som inte samlar på spel bara för att ha många spel. Som vi har väldigt många kollegor som vi spelar väl ändå rätt mycket eller? Ja, det är det vi vill få fram lite med vår YouTube-kanal. Att vi faktiskt fokuserar på spelen mer än fokuserar på det här med samlandet. Sällsynteten och pengar hit och pengar dit och värde och piss. Utan när vi var små då var det kassetten och den erfarenheten vi tyckte var fantastisk. Och idag hänger vi upp oss bara att kartong och manualer ska följa med och vara komplett. Men det handlar om ju faktiskt spelupplevelsen med en kompis eller fler och eventuellt man gör genom spelen. Mm. Så... Äh, Vill man ja. ha eller lätt får man köpa nya spel. <laughs> ja, men typ... Äh, Jag har ju och... samlat på SCN Nintendo 8-bit Back in the days och det var ju så sjuka skillnader på om det var stod SCN på kassetten eller om det stod N-O-E. Galet. Ja, det, ja typ. är det nu med? Jag, jag, har köpt, det. jag köpte Gremlins 2 Komplett eh, Brittiskt Det var ju sån här Re, rev A då Paul A ja, mm. Som går att köpa i England då. Eh, Tror jag gav 150 spänn för det Jättefint skick allting Jag tror det hade gått för kanske en 500 här Eller ja, någonting no. mer. Jag vet inte men det ja, jag, jag, Där tycker jag det börjar bli löjligt Fruktansvärt löjligt. Och då, då, då börjar man fundera. Liksom, vad, fan, vad, vad är det vad, Varför köper jag spelet? Varför köper du spelet för? Vad handlar det om? Oh, det är en investering. Då kan jag säga till dig att uh, de här pengarna får nog inte alla tillbaka. Som man har lagt det på en investering. Mm. att det... Uh, mm. mm. Nej, det tror inte jag sjunker heller. Det sjunker nog tyvärr med åren. Jag skulle uh, nog faktiskt vilja säga redan nu. Att det har stannat av. Jag känner lite det, ja. Jag sålde ju min samling nu här i, innan jul. Så jag kanske sålde just i rättan tid. <laughs> det gjorde du verkligen. Då köpte säkert folk, jag vet inte om du, hur du sålde det, men många bunkade ju upp inför mässor och det här. Uh, och uh. Uh, nu är ju dock inte mässan nästa år. Men uh, ja, jag tror du gjorde det i rättan tid faktiskt för att... Uh, jag har upp dem en och en på Tradera Jävulstrykt, sjukt många bilder Vad du värt det då? Ja, jag fick betalt fick det, men det är bara 100 000 plus, så jag är nöjd <laughs> Nej, nice. Men hur många hade du då? Hur mycket hus hade du komplett? Oh, var det 183 kompletta, tror jag SCN-titlar SIPA okay. då? Vad sa du? Alltså Complete Inbox ah, med ja. manual Yes Ja, ah. ah, det är ju det det, du, du, det är ju då Man skulle ha sålt 2014 tror jag mm -hmm. och, Eller 2015 sommaren där uh, Men du gjorde det nu nog På efterkälken där Jag vet inte Men, men jag, jag har en känsla av att det är lite så att uh, för Jag har försökt sälja lite näspel. Och det är ingen som vill ha näspel längre Folk är inne på SNES nu ja. Ett 13 ett, ett, Time SCN gick för 8000 på Tardera i veckan Jävligt. Det är ja, ja. sjukt och Det är SNES nu som folk vill komplettera mm. NES ja, de, är många färdiga med Ja och de, de Rariga titlarna då på NES går ju Och de stora titlarna som Mega Man ja. Du kommer alltid kunna sälja ett Mega Man På vad du än är liksom. ja. men, äm, Fint Castlevania Mr. Gimmick kommer alltid att gå Ja, ja. Äm, Men sen så Däremot Går man in på Spel som inte var så. Alltså det kan, då kan det tråkigt nog vara bra spel som dessutom inte går. Alltså, jag kan fatta att eh, ofunktionella spel. Att folk inte vill köpa det. Men när det kommer till. Alltså, bra lir Snake Rattler and Roll till exempel. Ett fantastiskt spel. I totalt. Det är ju. Det är ju sån titel som. Ska du börja samla på nes köpen? <laughs> ja men lite eh, Och jag är ganska glad Över att eh, Victor har snackat in Det här vettet till mig Nej fan investerar inte för mycket i SN Inte värt det <laughs> eh, Och det har jag ju faktiskt inte gjort för Jag, och jag har nästan jag har själv nästan slutat samla Det blir något spel någon gång då och då mm. eh, Så bygger sakta men säkert eh, Lite så Men det är ju inte, inte som det var när vi började Då var ju samlingen lika stor som revansch revanschandet. Det var ju lika mycket tid på att köpa spel som att spela spel. Ja, men det är det att priset idag har gjort att det är lite mer intressant att köpa när det är så pass dyrt. Och eh, eh, sen har vi ju fått tag på många spel vi har velat verkligen ha från början och är rätt så nöjda där. Eh, sen är inte ritterspelsmässan i år, vilket gör att vi kanske slappnar av lite. Det finns liksom ingen... Man sparar inte pengar till att lägga på den mässan och jag vet att det finns alla alternativ i Norge och så och att åka på, men äh, just där känner jag att nu är det en paus lite i rytterspels-tider. Jag vet inte, jag bara får den känslan i med att rytterspelsmässan tar en paus. Mm. Äh, och då stänger jag av lite själv personligen typ. Vet inte. Okay. Men det är, och det är ju också vårt hem. Det är jag och det kan jag ja. säga för det också. Det vi älskar mest med det är RSM, rytterspelsmässan i Göteborg. Mm. Och det gänget Det är alltså fan vad det har fört samman med fina människor De är fantastiska de som har jobbat med det eh, Och nu när det är som sagt När det, när det kommer ut att det blir inget nu i år Det var som att en nära vän gick bort Kändes det som Ja lite så Men eh, ja Det är inte alltid guldgröna skog Även i retrosvängen Sen så tror jag väl att det kommer säkert komma tillbaka Ja det, jag tror det också svänger Jag tror det Om inte det. annat så har vi en jävla massa Om inte annat så blir det billigt att köpa spel Och då kan man ju spela alla igen <skratt> så, Då är det fokus på att spela istället För då för, ja, för det är ju det som är Jag tänker så här: om det dippar totalt Ingen kommer bli gladare än jag Jag sitter på nu Väldigt mycket spel som förmodligen skulle kunna Ge mig jättemycket pengar Men Om det dippar så kan jag köpa alla och spela alla istället det är, och det är, för det är ju det alla knälar på. Är det har blivit så dyrt? Och om det dippar så kommer och säga: Ja, det är blivit så billigt. <laughs> folk på, eller så? Förstår ni hur jag tänker? Ja. Ah. Så det är lite sorgligt att folk fan aldrig kan vara nöjda. <laughs> Men det. Nej, det. Så är det. Påsken är ju på intåg, Krykke. Vad har du för planer? Jag drar till Japan. Äh, oj, på där? torsdag, ja. Precis. Så att, jo, jag drar till Tokyo i två veckor under påsken och lite till. Jag blir hoppas... så avsjuk nu. Jag ja, nej. Så att Jag funderar, hoppas väl på att kunna gå på anime Japan. Deras ja. stora mässa där i Tokyo oh. som är i helgen. Uh, och uh, Nu kommer det väl vara gigantisk kö men uh, hoppas på att få prova PlayStation VR Just. i ögen häg person. Det hade ju varit uh, mm. coolt. Då yes. vet ju efter det. Precis. Då kan jag ändå ta en ställning lite grann till uh, vad det är och hur så ja så vidare. Så nej men det blir, det blir trevligt. Så ska jag väl uh, Dark Souls 3 släpps ju i Japan i morgon. Nej, på torsdag kanske Så att det lär väl vara lite events där eh, I och med det, de älskar ju Dark Souls Så det ska ja. bli kul ja vad kul, Japan ja. är något Ställe man verkligen vill åka till någon gång framöver Ja, alltså, jag tycker det Just det... för att se landet Och hela Ja, spelkulturen dels också Men ja Det, det skulle ha varit jävligt kul det, det, ja. det slår ju lite mitt att jag ska Du ska till Japan, jag ska till Småland <laughs> <laughs> Eller gärna varit i dina skor, kan man säga. Äh. Ja, ja, nej men det är, jag förstår. Nej, men det är ett resmål man borde besöka. Jag har varit där några gånger Och eh, jag tycker att eh, är man spelintresserad framför allt så ska man absolut ta sig en titt. Det finns mm. så mycket, och generellt bara landet och staden är fantastisk. Eh, människorna är underbara. Ja, precis. Maten är ju kul att bara testa och så, så att, De är duktiga på mat och allt däremellan, så att, eh, man kan tänka att de hyllar ut spelande På ett lite annorlunda sätt mm. Än vad vi gör här Har man väl förstått Ja, absolut <laughs> är det Ja, med den tisen tror jag Vi ska ta bara runda av Faktiskt mm. Så Har ni några slutord ni vill säga, Viktor? Eh, vänligen var exalterad <laughs> Det var ingen dålig cliffhanger. Du lämnade mig hemma. Nej. <laughs> Nej, äh, tack så. för att ni har bjudit in ja. oss medan podd naturligtvis. Tack ja. så mycket. Ja. Superkul det var... att ni kunde vara med. Mm. Ja, det var jättetrevligt att bara sitta och köta. Det gör man äh, alldeles för sällan. Äh, man är i sin bubbla och sitter och redigerar. Och, äh, det är kul att prata om allting som äh, kretsar kring spel. och, så och... Ja... Mm kommer ut i sin lilla <laughs> källahörn ja. lite, typ. Ja, men nu yes. har du backlit där i hörnet, så det är ju perfekt. Ja, ja jag har peffat upp arbetsytan med lite ledde. <laughs> ja, så så är det. Yes, vill du fylla in någon mer, Björn? Eh, ja, till alla tittare, eller lyssnare, eh, gå in på revansch.tv, kolla igenom några avsnitt. Eh, ni på absolut inte ser på alla, men har några favoriter, så titta på dem, ge en kommentar, och så blev vi jätteglada. Yes. Mm. Krykke? Eh, nej, jag är ganska nöjd så. Jag har ju jätteåret eh, cliffhanger tänkte jag säga. Ja. Eh, jag återkommer med mer gött. Ska försöka hålla updaten eh, lagom på, på, på Facebook. Ja, vi ska ju försöka hålla igång podden, mm. även fast du är i Japan. Så det, du, du får väl kliva upp fyra på morgonen. För att... Ja, det är väl bli så. Men det, det bjuder jag på. Det, det är semester. mm <laughs> Yes. nej jag har inget inge mer att säga vad jag kan komma på förutom att ja spana in revansch.tv och jag rekommenderar att se avsnitt som som ni själva spelat börja där. Då känner igen spelen och känner igen frustrationer och sådant också. Då blir det roligare att enklare att komma in direkt tycker jag. Så revansch.tv återigen spana in Viktor Viktor och Björn. I recommend Gott yes. Tack! Uh, och det var nog allt för denna vecka. Uh, vi hörs igen nästa vecka. GG! GG!